вийти з юрти. Кама вже повернувся, взяв поданий учнем бубон зеленічої шкури і почав, наспівуючи та пританцьовуючи, вдивляючись у велике багаття, вводити себе в транс. Усі відійшли подалі, щоб спостерігати за шаманом на належній відстані. Тільки троє – учень Ками, тлумач – і архітектор лишилися поруч із Сивиццем. А Кама співав вищим, нижчим голосом, швидко, а потім повільно, майстерно допомагаючи собі ритмічним стуком у бубен. Тлумач опівголосу пояснив Городецькому, що шаман згадує великого ульгеня, який створив землю. Він співає про Ак-Ене, білу матір, яка навчила Ульгеня всьому. То була така розлога оповідь, такі хитро сплетіння міфів, що їм позазрили б давні греки із своїм сонмом богів, героїв і їхніх діянь. І так шаман почав Дикий танок. Слова його екзотичної мови зникали, і натомість всі добре чули від нього голоси звірів і птахів, і ржання коня. Кама вигукнув щось на кшалт «Алди, «Алди тут», і тлумач схвильовано сказав Городецькому. Слова «Хапай перед собою» означають запрошення обраного гостя до запитань він може звертатися через каму до потайбічних сил. Владислав заздалегідь вирішив, які два запитання поставить шаману. Тому, не вагаючись, звернувся до богів вищого небесного світу. Зочись запитував, чи він здійснив те, що йому належало втілити за життя. Кама мовив зовсім не голосом шамана. То був грізний і величний голос Бога. Тлумач пояснював, ну, твою думку ти завершуєш четвірку кращого. Але вона такою не є, адже одна ланка з тієї четвірки стоїть над страшним казерганом, оскільки ти створив її ту ланку на догоду Ерлікану та його духам. Насправді тобі слід завершити іншу, благодатну четвірку, в якій прихована триєдність твого світу. Тоді ти допоможеш світлу і пізнаєш спокій. Тоді тобі слід думати про велетенську рибу – кербалик, котра тримає світ на собі. Городецький сумно зітхнув. Він не розумів відповіді. Надто вона була розпливчаста, метафорична. Акама вигукував. «Ельтим! П'ють ти деп!» Тлумач зі слів учня пояснив. Він сказав «Завершилося». Так і буде. Це означає, що Боги – задоволення. І можна тепер запитувати духів темряви. Городецький не вагався. Він хотів знати від духів Нижнього світу, коли і де він помре. «Е, Пюцін!» – завив шаман і заговорив раптом швидким, писклявим голосом. «О, сотвори!» Перекладав тлумач і вів далі: Гість Алтаю помре не скоро, його не стане в спекотній південній країні, де він житиме, а рік смерті білого чоловіка вказаний у поточному році його числення. варто лише переставити дві цифри. Після сказаного жодне слово шамана не можна було зрозуміти. Кама крутився, мов дзига, З його рота йшла піна,